ومن يُطِعِ الله ورسوله فقد فَازَ فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عباد الله اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل انه قد فاز المتقون دغزا و ni wajibu wetu kumshukuru mula wetu mtukufu kutokana na fadhila zake nyingi na neema zake nyingi juu yetu na miongoni mwa neema zake juu yetu ni kutufikisha sisi katika siku hii ya leo siku ya leo ni siku ya furaha ni siku kubwa ni siku yenye baraka siku ya Eid al Siku hii inakuja baada ya kukamilika mwezi mtukufu wa Ramadhani Na alhamdulillah Kwa kauli ya jumhur ya wanawavyoni ni kwamba mwezi ukiandama popote na zikawafikia habari wa islamu, basi wana wajibu wa kuzifanyia kazi sisi tulikuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Ramadhani ambayo kwetu ni fursa ya kuitengeneza akhera yetu kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea sisi misimu ya kheri na misimu ya ibada kwa ajili ya kuchuma ujira mkubwa na kutengeneza matendo yetu ya akhirah sisi tulikuwa ndani ya mwezi wa ramadhani mwezi wa ramadhani ambao kwetu sisi ni mafunzo kwetu sisi ni madrasa ya kutupeleka katika ucha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani katika suratul Baqara aya ya tatu alipotufardhishia sisi kufunga akatuwekea na lengo la kufunga akasema ya alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alaladhina min qablikum la'alakum tattaquu enyi mliyoamini Imefaradhishwa juu yenu kama ilivyofaradhishwa juu ya waliyokuwa kabla yenu ili mpate kuwa wachamungu. kwa hiyo kazi ya Ramadhani ni kuwachukua waumini na kuwapeleka katika uchamungu na uchamungu kwa tafsiri rahisi ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake katika maneno yaliyofahamika vibaya katika umma wa Kiislamu ni uchamungu kiasi likaonekana ni neno ambalo haliwezi kufikiwa na mtu wa kawaida uchamungu ni kitu kikubwa bwana uchamungu una watu wake wana mafaziao wana vipando vyao sasa hivi uchamungu utaupata wapi bwana kwa hiyo watu wakaliona suala la uchamungu ni suala gumu lisilotekelezeka lakini uchamungu kwa tafsiri rahisi kabisa ya hakika ni mtu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake Allah Allah ametuamrisha tusali ametuamrisha tufunge ametuamrisha tutoe zaka ametuamrisha tuwafanyie wema wazazi tuwafanyie wema watu tutoe sadaka Hayo ni katika maamrisho yake. Ukiyatekeleza hayo, umetekeleza sehemu ya uchamungu. Kadhalika Allah ametukataza sisi mambo mabaya, ametukataza mambo maovu, ametukataza uongo, ametukataza kudhulumu, ametukataza zinaa, ametukataza ulevi, ametukataza mambo chungu nzima. Ukiacha yale, ukayafanya yale yaoamrisha, ni mcha Mungu hata kama una kanzu safi. Hata kama Allah amekuruzuku kipando kizuri, hata kama uko ofisini kwako una AC, uchamungu sio hali mbaya au hajamu ambalo haliwezi kutekelezeka. Kwa hiyo makusudio au malengo ya Allah kutuwekea sisi saumu ni sisi tufike katika uchamungu. Na saumu inatupeleka katika uchamungu pasi na shaka. Kwa nini? Kwa sababu makusudio ya kufunga ni kuizuia nafsi na matashi na matamanio yake nafsi zetu zina matamanio ambayo kama utayaacha yatakukengeusha na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea sisi saumu kwa lengo la kuzizuia nafsi zetu yapo mambo ambayo ametuambia tusiyafanye ndani ya saumu ambayo nje ya saumu tunaruhusiwa kuyafanya na kuna mambo ambayo ametuambia tusiafanye ndani ya saumu na nje ya saumu pia hayaruhusiwi. Hii yote ni mafunzo kwetu sisi. Kwa mfano, ndani ya saumu tumekatazwa tusile kula ambako ni halali. Tumekatazwa tusinywe kunywa ambako ni halali. Tumekatazwa tusifanye tendo la ndoa kwa wana kitu ambacho ni halali. Kadhalika tumekatazwa tusiseme uongo ni haramu ndani ya saumu na nje ya saumu tumekatazwa tusitukane tusidhulumu tusifanye mambo machafu yote haya tunayafanya tukiwa ndani ya saumu kwa lengo la kuzuia matashi na matamanio ya nafsi zetu mmoja katika wanawavyoni wa Kiislamu anaitwa al-Imamu Ibnul Qayyim katika kitabu chake Zadul Ma'ad amaeleza maelezo mazuri kuhusu saumu miongoni mwa maelezo hayo akasema fa huwa li jamul muttaqin wa jannatul muharibin wa riyadatul abrar wal muqarrabin wa huwa li rabbil alamin min baini sairil a'mal fa inna ssa'ima la yaf'alu shay'an wa inma فهو ترك محبوبات النفس وتلذذ ذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين الله وبين عبده لا يطلع عليه سواه انا اسمع فنجان كamba يا واچا مungu وني ngome ya wapambanaji na ni mazoezi ya watu wema al-abrār wal wa wale walio kurudishwa mbele ya Allah walijamul muttaqin wa jannatul muharibin wa riyadhatul abrari wal Na funga ni ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana ya kwamba katika amali zote tunazozifanya Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tutakachokipata kama alivyo sema katika hadithul qudus kwa kwamba kila amal anayoifanya mwanaadamu huzidishwa moja kwa kumi mfano wake isipokuwa funga funga ni yangu mimi na mimi ndio nitakayoilipa kwa sababu we ujira wa ni mkubwa sasa mwana wachuoni huyu anasema na hiyo saumu hiyo ni ya Allah katika zile ibada Allah alizozifanya ni za kwake ndio hiyo kisha akasema mwenye kufunga hafanyi kitu We ukiswali tutakuona ukisujudu ukirukuu ukitamka ukifanya hija tutakuona ukifanya tawafu Ukaenda saa hii ukipiga mawe utasimama arafa lakini ukifunga unafanya nini? Hamna kitu unafanya unapokuwa umefunga isipokuwa kufunga anasema ni kuwacha yale mambo ambayo yanapendwa na nafsi na anatia ladha katika nafsi. Fa tarku mahbubati nafsi thatiha, wa taladdudhatiha ithara li mahabbati wa mardatihi. Sawmu ni kule kuacha yale mambo yanayopendwa na nafsi na mambo yanayoleta ladha katika nafsi kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sawmu so, kazi yake ndiyo hiyo kuizuia nafsi na matashi na tuweza tukaweza kuwacha chakula ambacho tunacho nyumbani na tuko peke yetu hatukula. Tukaweza kuwacha kunywa kinywaji ambacho tunacho na tunakiu hatukunywa na uko peke yako kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mambo yote tunayoyafanya sisi mabaya ni kwa sababu tumeshindwa kuzuia nafsi zetu mtu akienda kwenye zinaa ni kwa sababu ameshindwa kuizuia nafsi yake akienda kula riba ni kwa sababu ameshindwa kuizuia nafsi yake akiiba akidhulumu akifanya hivi na vile kwa sababu ameshindwa kuizuia nafsi yake na ndiyo maana wanawavionyeo wa Kiislamu wanatuambia adui wa kwanza kabisa wa mwanaadamu ni nafsi yake mwenyewe. Na akiweza kuidhibiti nafsi yake basi amepigana na adui mkubwa sana. Kwa hiyo tunapofunga tunapata mafunzo ya kuidhibiti nafsi na matamanio yetu. Huo ni upande mmoja katika upande wa uchimbu. Utakaobaki ni upande wa kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hakika mtu akia ameacha upande wa maasiya upande wa kutekeleza taa kumtii Allah unakuwa ni mwepesi kwa sababu sisi wanadamu tumeumbwa tukiwa ni wanyenyekevu kwa Allah kiasili tumeumbwa sisi tukiwa ni watumwa wenye kuabudu kule kutoka nji ya ibada ni kukengeuka kwetu tu lakini si asili Asili yetu sisi wanadamu bali na viumbe wote wameumbwa kuwa ni wanyenyekevu kwa Allah. Allah anasema dini dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardh tu'an wa karhan, wa ilayhi yurjaun. Hivi wanataka dini sio ya Allah. Hivi hawafahamu kwamba kwake yeye Allah vimejisalimisha vyote vilivyoko mbinguni na ardhini tena vitake visitake nguvu hiari Vyote ni vimejisalimisha kwake. Kwa hiyo saumu inatupeleka sisi katika ucha Mungu katika sura hiyo kwa kule kutuzuia na matashia nafsi inatuzuia upande mmoja kwa ucha Mungu nako ni kuacha makatazo na wakati tukiacha makatazo tunakwenda katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan ndugu zangu sisi katika mwezi wa Ramadhani tulifanya ibada mbalimbali mbali ni muhimu kuzidumisha hizi ibada tulifunga saumu saumu ya faradhi ya ramadhani imemalizika lakini saumu za sunna zipo tuzifunge na mbele yetu iko ya sunna ya sita ya shawal tutume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama ramadhana thumma atba'ahu sita min shawal, kana ka siami atakayefunga mwezi wa ramadhani kisha akafuatishia siku sita katika mwezi wa Shawwal basi mtu huyu ni kama amefunga mwaka mzima katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukisoma Qurani tukaweka malengo kila mtu kwa uwezo wake tumesoma baada ya Ramadhani tusiache kusoma kitabu cha Allah kwa sababu ndio muongozo wetu katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tukitoa sadaka sadaka ipo tuendelee kutoa na kuwasaidia watu katika mwezi wa Ramadhani tumeomba dua sana sisi kumomba Allah atufanyie kwenye mambo yetu. Shida zetu haziishi siku zote zipo bali dua ni ibada hata kama huna shida na huwezi kukosha, kukosa shida. Tumuombe Allah tusiache Katika mwezi wa Ramadhani tulileta adhkari kwa wingi. Ramadhani imekwisha lakini adhkari zipo tusiache Katika mwezi wa Ramadhani kuna baadhi ya dada zetu walianza kuvaa mavazi mazuri kwa sababu waliona Ramadhani inaingia waache kuvaa mavazi ya heshima Ramadhani imeondoka waendelee kwa sababu hiyo ndiyo asili yao Tuyaendeleze yale mambo mazuri ambayo mwezi mtukufu wa Ramadhani tulikuwa tukiyafanya kadhalika katika mwezi wa Ramadhani kuna mambo mengi sisi tuliaacha kwa kuofia Ramadhani tuliacha mambo machafu tuliacha uongo tuliacha zinaa, tuliacha ulevi wengine waislamu wanalewa tuliacha haya baada ya kumalizika ramadhani tusirudi tena katika sehemu hizo Kwanini? kwa nini kwa sababu kurudi kule ni kuonesha kwamba wewe hukukubaliwa matendo yako katika ramadhani kule kuifungua nafsi kwamba ramadhani sasa imekwisha acha nirudi katika mambo yangu ni kuonesha kwamba wewe huifa malengo ya mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hiyo tu malengo hayo kurudi katika ya baada ya ramadhani ni kujiangamiza na kuziangamiza nafsi zetu ni sawasawa sawa na yule mwanamke ambaye Allah amemtaja kwenye Qur'ani alifungua kibunda chake cha uzi baada ya kutumia nguvu nyingi kutengeleza uhai wenyewe uko wapi tuna ndugu zetu tulikuwa nao sisi mwaka warama, mwaka wa, wa, wa, uliopita katika ramadhani iliyopita sasa hivi hawapo hawakupenda wao kuna watu hii ramadhani hawakuweza kuikamilisha wametangulia mbele ya Allah katika ndugu zetu sisi tuna uhakika gani kwamba leo kesho kesho kutwa muda wetu utakuwa umekwisha ubadi bado sasa kwa nini turudi katika masia wakati kuna maisha ya milele yanayokuja huko yanayohitaji amali zetu hizi na wahusia ndugu zangu tujitahidi kwa kiasi kikubwa kuendelea ile tuliyofanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya maelezo hayo ilikuwa ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam katika siku za kama hizi kutoa nasaha kwa wanawake. Akiondoka yeye na Bilali wakielekea kwa wanawake akiwaahudia uchamungu na kuwaahudia watu sadaka na kuamrisha wahifadhi misingi ya dini. Bila shaka nasaha kwa wanawake wa Kiislamu ni kitu muhimu katika wakati wote na zama zote kwa sababu nafasi ya wanawake katika umma wa Kiislamu ni kubwa sana na mimi natumia fursa hii fupi kuwapa nasaha mama zangu dada zangu wanawake wa Kiislamu kabla ya kutoa nasaha zangu fupi kwao mimi nataka wao na mimi tukubaliane jambo moja. kwamba ukiangalia jamii yetu sasa hivi basi utakuta heshima ya dini na misingi ya dini katika kiwango cha nyumbani na katika familia kimeshuka sana. Na tuna matatizo makubwa sana ya kimaadili. Tupo katika mmomonyoko mkubwa wa kimaadili ambao haujapata kushuhudiwa katika kipindi cha hivi karibuni Misingi ya dini sasa hivi si kitu muhimu katika maisha yetu Si watuote si, si watu wote katika familia zetu wanatekeleza swala tano Si watu wote wanafunga katika mwezi wa Ramadhani kama huu katika mji wa Waislamu kama huu watanga Unaweza kukuta vijana wa Kiislamu wengi hawakufunga na hawana sababu kwa sababu ile heshima ya dini misingi ya dini tumezoea kuivunja na kuidharau hili mimi na nyinyi mama zangu tutakubaliana dini sasa hivi kwetu sisi imebaki kama ni utambulisho kwamba mimi ni muislamu kuna matukio ya Kiislamu nitayafanya kama ni ndoa tutaenda kuoa Kiislamu lakini baada ya hapo atakayofuata atakua siye kiislamu lakini kwamba dini ndiyo kitu kinaongoza maisha yetu kwa hakika tutakubaliana haiko hivyo sasa hivi sasa hivi kila uovu upo kwa kiwango kikubwa sana maovu yamekuwa mengi Uzinifu umekuwa ni mwingi na umekuwa ni kitu ambacho chepesi na rahisi na kinafanyika kwa urahisi hili tunakubaliana ushoga umedhihiri na, na bahati mbaya umepata kuungwa mkono na watu wanaoonekana wana ushawishi wa kisiasa wana ushawishi wa kifedha huko duniani huko hali iko hivyo uizi umekithiri uraibu wa madawa ya kulevya umekithiri ukosefu wa uaminifu umekithiri kiasi ambacho mtu hana imani kumwachia biashara yake mtu mwingine hebu nisimamie mgahawa wangu huu lazima kutatokea vitendo vya ukosefu wa uaminifu tofauti na hali ilivyokuwa zamani udanganyifu katika hali katika mambo ya kibiashara umekuwa mwingi kiasi hata ukienda kituo cha mafuta na pikipiki yako au na gari yako huweka mafuta una wasiwasi kwamba huenda usiwekewe mafuta ya sawasawa ukienda dukani kununua kitu kama ni nguo au ni nyama au ni kitu una wasiwasi udanganyifu umekuwa ni mwingi sana. Kudhulumu haki za watu, Utafutaji wa mali kwa njia za haramu, kuzama katika anasa na burudani za haramu kumekuwa ni kwingi. Kuenea mafilamu ya miziki na mafilamu yasiokuwa na maadili. Matumizi mabaya ya mitandao, kuvaa mavazi ya nusuuchi kutoa heshimu wazazi, kutoa heshima wakubwa. Haya ni miongoni mwa matatizo ambayo yapo katika jamii yetu na hatuwezi kuyapinga. Na mimi nikiendelea kuyaorodhesha matatizo haya mwisho mtachoka. Lakini tunakubaliana kimsingi kwamba jamii yetu ya sasa iko katika hali hii. Swali la msingi la kuulizana waislamu sote na bilخصوص mama zetu. Sisi kama umma wa Kiislamu tuna wajibu wa wote wa kufanya katika hali hii. Jambo la pili. Sisi kama umma wa Kiislamu tukiangalia hali tunaona inaweza kurekebishika au jeu tunaamini kwamba tumefika katika nukta ambayo hatuwezi kurudi nyuma? Point of no return. Kwamba watu wanaenda kwenye uovu kiasi ambacho haiyumkiniki kwamba tunaweza kurudi nyuma tena kwenye utu na ubinadamu ule ambao ulikuwepo. Jeu tunaamini hivyo? Mimi siamini hivyo. Na ukiangalia maandiko yetu pia hayatuaminishi hivyo. Hali hii inarekebishika. Hii ni hali ya uovu. Ume, ume, umekuja kwa sababu na sisi tuna uwezo wa kuirekebisha hali hii. Na hapa ndipo umuhimu wa mama zetu na wanawake wa Kiislamu unapoingia katika sura ya kipekee kabisa. Kwa sababu hakuna namna yoyote ya kuweza kuirekebisha hali tuliyonayo bila ya ushiriki wa wanawake wa Kiislamu bila ya ushiriki wa malezi katika ngazi ya familia hakuna namna hakuna shortcut hatuwezi kurudi kwenye usawa familia zikawa ziko vizuri watoto wanasali hali ni nzuri hali za uaminifu kuna usalama baraka zimerudi bila ya kuanza kwenye ngazi ya familia Shoti kati nyingine yoyote haitatufikisha katika uhalisia na hapa ndipo mwanamke wa Kiislamu anapoingia kama turufu anapoingia mwanamke wa Kiislamu kama nguzo kama tegemeo na kuweza kuiokoa hii hali kwa sababu kwa namna yoyote hatuwezi kuipata jamii madhubuti bila ya kumpata mwanamke madhubuti Al-umm madrasatun in a'adatha in a'adatha a'adatha mama ni shule mama ni madrasa ukimuandaa mama umeliandaa taifa madhubuti huo ndiyo uhalisia wanawake wa Kiislamu mama zangu na dada zangu kule kuwacha kwenu suala la ulezi Mkatetereka kumeleta athari nyingi sana katika jamii ya Kiislamu malezi ya watoto yamekuwa duni na maadili katika familia zetu yamedhoofika na zipo sababu zilizofanya nyinyi mkaelekea huko miongoni mwa sababu hizo ni hizi athari za utandawazi ambazo zipo na mabadiliko ya utamaduni kadhalika kule kuiga utamaduni wa Kimagharibi tukauona ni utamaduni unaofaa na utamaduni huu wa kimagharibi unaenezwa kwa kasi kabisa katika nyumba zetu. Moja katika vitu vinavyoeneza utamaduni wa kimagharibi ni hizi filamu hizi na series ambazo nyinyi mnaziangalia. Ambazo hamwezi kuzikosa majumbani mwenu. Hizi ndio zinazoleta ule umagharibi na kuwataka watu waondoke katika mifumo yao ya asili na kuwapeleka kwenye mifumo ambayo sio ya sawa. Bahati mbaya sana. Sisi hatuangalii athari zilizowapata hao tunaoiga katika yale tunayowaiga. Hizo, hizo jamii za Ulaya tunazoziiga sisi hazina tena maisha ya kifamilia sasa hivi. Ili mlijue ndugu zangu wa islamu, wanaume kwa wanawake sasa hivi Ulaya hakuna tena swala la udugu na familia kama tulivyo nazo sisi. Hakuna swala la kuwafanyia ihsani wazazi mzazi akiwa mtu mzima atakwenda kuwekwa tu kwenye nyumba ya kulelea watoto hakuna suala la mikusanyiko ya familia ya kusaidiana watu wenyewe wanaishi kwenye apartment moja hawajuani watu wanaishi katika hali ya ukiwa na upweke na unyonge mtu kafiwa na, mumea, na mume wake mlango wa nyumba yake hautagongwa isipokuwa na mtu wane kuja kuleta bili au kumleti ya gazeti la kusoma lakini hana ndugu watekekuja kumfariji hana shangazi hana nani mpaka mtu anashangaa ikiwa sio muda wa kuletewa nyumba yake ikigongo anastaajabu nani anagonga nyumba kwa sababu si kawaida watu wanakufa kwa upweke hayo ndiyo maisha ambayo wenzetu wanayo na ule utamaduni umeletwa kwetu sisi tumeuiga ndugu zangu wa Uislamu mama wa Kiislamu mimi na wanasihi na kuambia kwamba nyinyi wanawake wa Kiislamu nyinyi ni mama nyinyi wanawake ni walezi nyinyi wanawake ni wachungaji nyinyi ni, wa, ni ni, ni, ni washauri mmepewa mamlaka hayo na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliposema almar'atu walmar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa waladihi mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe na watoto wake Mwanamke ndiyo amepewa hilo jukumu. Hili ni jukumu la kiasili. Hakuna anayeweza kulitekeleza jukumu hili zaidi ya nyinyi. Hakuna Hakuna mtu anayeweza kuzaa isipokuwa ni mwanamke. Hakuna anayeweza kulea na misukosuko ya ulezi isipokuwa ni mama. Na ndiyo maana katika dini ya Kiislamu mama amepewa daraja tatu zaidi ya baba sahaba so, alikuja kwa mtume akamuuliza mtu gani anastahiki zaidi kufanywa wema na mimi mtume akaambia mama yako akauliza tena akaambua mama yako akauliza tena akaambua mama yako Kwanini? kwa nini kwa sababu mama amebeba ujia uzito la kwanza ilo, uzito hilo mama amejifungua kwa tabu si kitu kirahisi mama anapata misukuso ya ulezi ambayo wazee wanaume hawayawezi kwa sababu hiyo nyinyi mmebaki wa kipekee katika hili mkiliacha jukumu hili hakuna mbadala katika timu hakuna wa kumtoa na kumbadilisha ni nyinyi kwa hiyo nyinyi mkiliacha jamii ya yetu itakuwa mbaya ndiyo hawa kizazi tulichonacho sasa hivi ambacho tunakilalamikia hiki ni kizazi chetu ni watoto wetu ni ndugu zetu na nyinyi mama ndiyo wazazi kwa watoto hawa utafiti unaonesha watoto walio na maadili mazuri ni zao la mama na huu utafiti sio wa kidini ni utafiti unafundishwa katika mashule na katika maviuo huko kwamba mtoto ukimuona amesimama yuko sawa sawa anajielewa basi kwa kiasi kikubwa kwa asilimia kubwa ni zao la mama yake nyumbani ayuha kurudi ikina mama nyinyi katika ulezi Ndiyo jambo la maana na siyo uzamani sababu tumejengewa sura kwamba mama akirudi kwenye ulezi amekuwa amerudi kwenye uzamani mama sasa hivi naye yuko huko nje anatafuta swala so, kutafuta lipo swala so, kutoka nje ya nyumba yako kwa shughuli maalumu lipo mama ni daktari toka mama ni mwalimu toka mama ni nesi toka lakini kwamba wewe utoke tu shughuli ya maana huna kwa sababu watu wanatoka Asa hivi bwana hakuna kukaa majumbani hii si sawa sawa mama zangu na hili nalirudisha pia kwa wanaume wa Kiislamu kwa sababu nasi tumeaacha majukumu yetu kiasi ambacho familia zetu atuzisimamii vizuri mpaka wanawake wanalazimika nao kujitafutia riziki kwenye njia ambazo wala wasingetakiwa kufanya hivyo wanaume wengi tumezembea katika majukumu yetu onikimalizie anawaambia kina mama na baba na kina baba wa Kiislamu ili turudi katika misingi ya sawasawa, sawa, basi tuwasimamie sisi watoto wetu tuwasimamie watoto wetu na tuangalie maslahi yao Tuwa, tuwasimamie kwenye chakula chao wakina baba wasizembee kwenye utafutaji wa chakula na kuzihudumia familia zao tumekuwa tuna tunauzembe sasa hivi jukumu la ku la kuisimamia familia ni la baba la kumudumia mke ni la baba la, la, la, la, la, la kutafuta malazi na matibabu ni la baba tulisimamie sawa sawa tuwasimamie watoto wetu mavazi yao malazi tuwafuatilie watoto kwenye ngazi ya familia michezo yao mtoto wangu sasa hivi yuko nyumba gani marafiki zake kina nani kwa nini anapenda kwenye nyumba hiyo kwa nini anapenda kuwa na marafiki hao kuwaacha watoto kutawafanya waharibikiwe kadhalika katika michezo hii wengine katika wazazi wana, wana uwezo wamewanunulia watoto wao vifaa vya kiteknolojia ipad kompyuta hivi vifaa hivi msiwape watoto ushauri wa mzuri ni kwamba vifaa hivi wasipewe watoto vinawaharibu uangalie pia namna ambao una unawasaidia una, una, una watoto wako na maneno haya sisi tunayosema katika mtazamo wa dini ya Kiislamu kwamba haifai kuwapa watoto vitu, vitu hivi vinawapumbaza lakini kama mkitaka tuwape mtazamo wa kidunia pia tutawapa Ulaya wametutangulia sisi katika vitu hivi ma iPad na kompyuta, masimu. Sasa hivi wao wanalalamika kuhusu athari mbaya ya watoto wao kwa vitu hivi. Hawazungumzi kuhusu habari ya dini. Wao wanazungumza kuhusu kujifunza, elimu na kuhusu maadili. Vitu hivi vimewaharibu. Sasa tukiyataja haya si kama ni hoja kwetu sisi, ah ushahidi kwamba hata huko tunakoiga wamefeli. Chuo kimoja huko Institute moja huko Sweden inaitwa Karolinska Institute imefanya utafiti ikafikia hitimisho la kusema kwamba kuna ushahidi wa wazi wa kisayansi kwamba hivi vifaa tunavyowapa watoto wetu hivi vinadumaza akili zao kadhalika vinadumaza maendeleo yao ya, kita, ya kimadili na ndiyo Sweden nimekuwa ni nchi ya kwanza duniani kuviondoa vitu hivi mashuleni Hakuna mambo ya Google Classroom, hakuna kutumia iPad, hakuna, wameondoa. Mmoja katika wadau wakubwa mnaomjua wa vifaa vya kiteknolojia Bill Gates, amezungumza wazi na maneno yake yakanukuliwa kwamba vifaa hivi vina athari mbaya ya maadili kwa mtoto na kwa darasani. Na yeye ni mtengenezaji wa vifaa hivi. UNESCO Shirika la kuangalia watoto la umoja wa mataifa limeshauri vifaa hivi visitumike na mambo mengine mengi kwa watu wengine wamefanya hivi Sasa tuviondoe vifaa hivi kwa watoto wetu. Na jambo la mwisho la msingi kabisa katika kulinda maadili tuwafundishe watoto wetu dini ya Kiislamu. Tuwapeleke watoto wetu madrasa na tuwekeze. Sisi tumeipuuza elimu ya madrasa kwa kiasi kikubwa na hakuna maendeleo yatakayopatikana bila nyinyi wazazi kuwekeza. Kwa kwanza twawashauri wasimamizi wa madaris wazisimamie vizuri, pili twowahimiza wazazi wapelekeni watoto madaris wakasome. Wakitoka shule ule muda ambao serikali imeupanga unatosha ule. Acheni na hizi mashindano ya shule ya kutafuta kila shule iwe ya kwanza mtoto darasa la nne anaingia shule asubuhi anatoka shule saa mbili hakuna katika syllabus content ya mtoto wa shule kusoma masaa hayo ule muda ambao umepangwa na serikali unatosha akirudi mtoto apelekwe madrasa muwekeze katika madrasa wanahitaji fedha walimu walipwe hii itasaidia kurudisha maadili kwenye familia zetu kwa mama zangu nimezungumza maneno mengi marefu lakini mimi nawaahudia kwamba msiondoke katika jukumbu la ulezi kwenye familia familia zinawahitaji zina nyinyi nyinyi ni mhimili hii hali ya, kuwa, ya kuwacha malezi na kuingia mabarabarani imeleta maadili mabaya jambo la mwisho nawaahudia kuzitumia siku hizi za sikukuu vizuri kwa kusaidiana kualikana kutembeleana na siku za siku kuu sio siku za kufanya maasia, tujichunge, tusije, tukaharibu, matendo yetu tulioyafanya mazuri katika mwezi wa ramadhani katika siku hizi wa al qadar kifaya wa sallallahu alayhi wa sallam muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa